Схожий на перину хмари, дивився Янгол, а тоді переводив погляд на лісок, де над озером на Килимі підобідували нові українці. Крабовими паличками, шашликами, смаженими куріпками, гилили коньяк Наполеон фужерами, блакитноокий Янгол скрушно хитав головою, і думав він, і як їм бгається в пельку сита та їжа, як вони не подавляться. Адже це вкрай аморально, безсовісно пожирати всілякі делікатеси, коли люди тричі на день їдять пісну ріденьку юшку. Батько неначе здогадався, про що він думає. Пам'ятаю, 33-й. У нас сусіди, бабуся, чоловік, жінка і троє дітей. Спочатку діти плакали, просили їсти а далі всі вони вже мовчки лежали рядком на полу. Ми у вікно дивилися. Так мовчки й померли. Їздовий метрофан поскидав на воза трупи і одвіз у яму на кладовище. Голова давав йому за це хліба. «Мабуть, тепер возитимуть мерседесами», – сказав Олег. Поїли з батьком товченої картоплі з ряжанкою і чомусь згадалося, як колись малим носив хрещені їсти. Глечик із гряженкою, заправленою сметаною, зав'язаною квітчасту хустку, а ще пиріжки з квасолею, маком і сиром, і шматочок печеного сала з хроном. Нічого того немає. Все десь там, змите дощами, засипане піском. Колись був молодим, рвійним, дужим, і вірив тільки в любов і добро. Вважав, що всі люди добрі, благородні, прості а якщо бачив неприязнь, зло, вважав, що вони випадкові. Люди ж стають все витонченіші і витонченіші, і опускаються все нижче. Ця витонченість насамперед надає можливості обдурити, і не тільки інших, а й себе самого, вивернути з-під нагору і поховати всі дірки. Все найогидніше в світі вигадують розумники. Дурні вже беруть готове і впроваджують. Батько сьорбав в щербу, підставляючи під ложку скипку хліба, але його руки тремтіли. Сьорба розпліскувалася на засмальцьовані штани, в Олегові щось збриджувалося і картав себе за те чисто плюйство і думав, що йому робити. Я, тату, заберу вас з матір'ю до себе, а думка металася, неначе кажан при сонячному світлі, а Марійка. Як він пояснить їм Марійку-комп'ютера? Ні, сину, туди ми не поїдемо. Перезимуємо тут, а весною поставимо якусь хижу, ти нам допоможеш. Тут город, кури, порося, а там з чого ми житимемо? З копійчаних пенсій, які дають через раз, а то й через три рази. Шелестів батько, і влад йому вгорі шелестіла опаленим, мов би, листям груша-лимонка. Того ж дня провідав у лікарні матір Лежала скулена, маленька, жовтим, як віскобличчям Хопила його рукою сухенькою, спрацьованою В синіх батогах вен Ось вони, руки феміністки Їх мільйони на селі Несуть тягар усього життя Ті в місті їх не бачать За них не борються, а тільки за себе Цілувала Йому було важко, соромно І не одважувався вирвати руку у неї в головах під ліжком сиділа попеляста кицька. Мати пояснила, прибилася. Притулилася до неї, не відходить. Санітарки, сестри її проганяють, а вона вертається. У коридорі, в палаті брудно, ковдра в дірках, простирадло чорне. Поговорив з лікарем, той сказав, що і в них уже як у місті намітився «Прогрес». Вище поверхом є чисте відділення, там хворі по двоє в палатах. І медикаменти, і чистота, і апаратура. Те відділення платне. Можуть перевезти туди матір. А що це коштує? – запитав Олег. По 50 доларів на день. Олег подумав, це півтори його зарплатні, яких не дають. Похитав головою і пішов. Вдома довго стояв на греблі. Ось тут у селі помітив, що вже прийшла осінь. Майже на всіх деревах листя опало, на диких грушках воно чорне, на дубах червоно-коричневе, сухе, лише подекуди зеленіють окремі листочки. Накрапує дощ, шелестить у пожухлому листі дубів. Вода в ставку важка, густа, по ній повільно, без вітру, пливе в один бік листя.